ریاض الصالحین کتاب العلم حدیث نمبر دی دیارل السوا شپا گویا تیرہ سو نمبر حدیث دی د ریاض الصالحین بسم الله الرحمن الرحیم باب فضل العلم تعلماً و تعلیماً للہ بسم بعد په بیان د غوړوالې د علم کې پزده کولو کې او په خودونه کې د الله د پاره ډېر خسته احادیذ ذکر کړي د علماو د پاره طلباو د پاره په پا فضیلت کې او په نقصان کې کذا الله د پاره یې نلوي مقام ده او کذا الله د پاره د نامو نشان او د دنیایي د اغراضو د پاره یې نډېر خسران او تاوان ده ورووږي ذکر سنیتونو سن باندې فیصلې وی بعضی خلک نیتونه غلط لري د بعضی خلکو نیت دای جزای علم وکما چمات کې به امامتی وکما پیسې بغټما ها دارنګې علم کوم تدریس وکوم داغه مقصد دنیاوی یا ساته داسې خلکو خسران ده ناچ سړې ځان مو کړي سفر مو کې داغه مقصد بیا دای چې ځان خوېما زما مناظر مشهور شمه زما مقرر مشهور شمه زما واسخوږي یا ساتداسه خلکو له استفاده نه ميلاويږي په اعلان باندې بلکې الٹا عذاب دي او شنا مقصد د الله رضاي چې د الله کتاب د پیغمبر سنت او د علوم زده کوم د پاره دي چې د پیدا الله د کتاب خدمت وکما اصل علم خو غره قران او حديثو نو مون قران او حديث پرې خوړو پرې هودل اپنورو شيزونو او تو با سر شو که اغه نور کتابونه د پاره د دیوی چې ځپه قران او حديث ته اورسهغه موماته پیغا آسان شي او ځپه د قران او د سنت خدمت وکم بیا عقب یا ثواب دی کښتا وکم مقصد د دا, دا غې دانې د دا قران که مقصد د د اللارې کتاب مقابلی مقصد د د پیغمبر د سونهتو مقابلی او ته قرآ او هدي سنخ نزده کوې نو بیا تاله صفه د میلا شو پغمبر د مثال خو د غرمبیې د کوداالې او د بلچرې ا سر خو غنممو جوار اوګه او دا لګیاې خلکګلوگان کري نو مقصد د د خلکو اللگان ګټلی دا او بوخار شو دا رنگه هردا مصالې چول شو دا رنگه ګوډونه ورکول شو دا کټره کول شو دا غو مقصد نه مقصد دا غا الুগان ګټلې زمنګ په علم باندي مقصد قران او حديث تر رسیدلو سه يقیدې توحید تا و چې سه يقیدا مقصد نهې قران مقصد نهې نه توحید مقصد نهې نرورا بیادا عرش تبا دے او مصیبت دے گو بے خسران دے دا مواجد اپنانے ڈیلوی عوال لا مصحب دے نو قرآن درس بنی نو توحید مسئلہ بنی اسو فیدرہ پدے بانی آحادی زکر کئی خیستہ خیستہ چو سوکلم کار کئی نارنی زنانی قال الله تعالی ویلی اللہ تعالی وقر ربی زدنی علم ووایا ای زما رب زیاد ک مال را زما علم زما علم زیاد کا ګورا دا ایر دی دلیل پادلو او د شرافت د او په عزت باندې دی لوی دی لوی دی لګن دی ها د یو سړی ذهن کمزورې ځان زیادت کې انشاء الله زما علم کې زیادت پیدا کې نو دا ارْد ير وي ر بي زين ما قل ال يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كسان ايا برابر ديا کسان چپويږي او کسان چن پويږي او قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجاتن پورتک الله آ کسان چې مان روړ استا سنا او پرتکای الله کسان څور کړی شي او ته درجه علم والا وقاله تعالی وید الله تعالی ان ما یخش الله من عباده العلماء بشکایریذ الله نا وبندگانو بندگانو الله کې علما ذکا العلماء بدر یری چاغیتا ادا له صفات معلومی هغه کې علم وی نو چه انسان آلیمو پویوی نابا دیر یریگی در لانا ننچه سورا دیر پویوی آبا دیر ناکاروی لان دادا نو علماو خلاف آغاو چه تیگی نو استازانو خلاف آغاو چه تیگی خب دا آغا نا پویو حاصل گی خب دا منی چه دا ناکار گناه دا بیام آغا کی پوشی نو دا آیات گرده چه خلکو دا پارا دیلوی وعز دی انما يخشى الله من عباده العلماء من عباده العلماء وعن معاويه رضی الله تعالى عنه قال معاويه قال وې رسول الله صلى الله عليه وسلم ميه يريد الله بي خيرا يفقه في الدين بچا ا سوچ را دو کلا پاغه د غړوالي نو پوره ورکاله د دین کې او ګرځي هغه لپاره پویا په دن کې عالم په قامود شریعت باندې ها په قامود شریعت باندې پويږي په قران او په سنتي پويږي دا دلیل دی د نیک بختیا د انسان هغه انسان دی نیک بخته چې په علم د دین باندې الله یې پويږي هغه نیک بخته نه دی هغه ډېر غوروال نه دی چې دین مال یو ورکل دی او ڈیر صاحب جیداد او صاحب سروت تے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خیرًا يُفَقِو فِي الدِّين پوئی ورکی اغلی د پا کې کی اداری لوئی انسان دے متفقن علیه اتفاق کڑی شیف دی د بخاری او د مسلم گورا پوئی دا الله پا دن حاصل او اصل خو قرآنو اند دین خو قرآن اِنَّ الدینَ اِنَّ دَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ او اسلام پی دا قرآن و حدیث را تا تردیم منچو قرآن و حدیث دیزنی بعدی خالقمت نسبت کهی ویدی تش قرآن و حدیث وید قرآن و حدیث منزه کوي چې چه نور کتابونه خدا نور مدرسو والا ویدی که نا او دویم دا چې دا نور کتابونه مرسرم انگو ویدیو خو مقصودی من قرآن و حدیث گانو تراشو گود الحمدللہ منور کتابونم خیو زخ په اولاد ته با قاعده اوه تلس کتابونه خیم د فقيه خيمه د صرف خيمه د نحوي خيمه ها خپل اولاد ته نو له کومانه منله او دا خنه نو دا غي ته اغه دي پانی پور کومه چې د دې کار بدای د دې عمل بدای ته له قران عمل بدای حدانګه احاديث کې راشي دابکې نو دا غي نو چې سو کو د باز خلکو د بدنامولو د پالخو طریقې کنا په خلکو دا کده زیږي چې قران او حدیث سلیمخه ته پراته او غوي نو اکثر مقابل بیا دا کوشش کوي مله د قران او حدیث خو ورزلو خدای الحمدلله چې قران او حدیث دزده شو لکار سره دزده شو لکه چې الګان دي حاصل کونکو ته په کودالو په بلچو او په کټورو سره کمل اسره شه حضومن ګلوګانو از شیخ حضرمنگ جووار او غنمو از شیخ حضرمنگ باغا تو اصل شیخ حضرمنگ داو نانوری اسباب دي نو قران او حديثه تو جوډی رور کوي پدې ځان پوي کوي په مقصد ځان نسوي او دانور او سره دوه روایت چې پدې پزان پوي کوي چې په غلطی نه کوي صرف نه حاصله نه ویله حاصله فقهي مسائلی پاګې باندې حزنانو د فارغی فقې مسائل او د فارخخ کتابونو شته پختو کی اردو کی هباست زوار شو, شو دا شو د زبان له ګوري وعان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال او غما مخ کې ویلی ما با کنزم وی ما با قدرم وی نو اگر کرشوی با قاعده دا ځان لاله دو ز دا احاديث کوم دی ریاو صالحین دا فقم دا حدیثم دی قران دام رکار باقی دا ریکارد کیږي باقی د دالک پاتې دا خو په ان شاء الله چې بیا په کاري هغه بیا زمنګ زین نه خوینه انشاء بیا ملایويږي ځان لپاره چې میموري کارت کې وا ان ابن رضی الله تعالی نو قال عبد الله ابن مسعود وئی قال ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حسدا الا فی سنتین لا حسدا الا فی سنتین نشته حسد مگر په دوه شی زونه کې حسد نشتا مگر پودو سیزنو کی نحسد خود جائز نو قل اعوض برب الفلق نبیع من شر حاسد در شر در حسد که نه چې حسد که حسد خشین ده او دلتاوی حسد نشتا مگر دو که سانو تا حسد دلتاکه در حسد مانا در غبتا غبتا دادا دا چچا لالا یو نعمت ور کری در حسد نو داغې نمت پشان دی ته مننا کې چې دغه سمالله میلا شي او حسد دیته وي چې چاله یو نمت شي نو ح وي چې د د نه دا متواغستې شي اومالله میلا شي دا نه دی او غپته دی ته و چې دسم دیوي دد یا الله دا او دا او دااعلم نصب کې او دغه سر الله دا نې متماللهمرراې د لاله چې کمال ور کړې کم علم ور کم گاډې ور کړې الله د دادو د دا دا دا روزي کې نصیب کې او دغه سړي الله مال هم را کې نو دا بدن ده دته غبطه وي دته پسخېد لوې پسخې غمو لاله حسدا نشته د پسخېدل نشته تم نن ناکول الا فسنتين مگر په دوه صفاتونو کې په دوه سونو کې المال نیودا قران موی قل بفضل الله وبرحمته فبذالک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون وا په فضل د الله په رحمت د الله په کار خوشحالی پدیوه دا غوره دی داغنا غنا چې خلکې جمع کړي مورا خلق مال جمع کړه خلق عهدی جمع کړي خلق لو پیسه جمع کړی بنګونو کې او تا قران او سنت جمع کړو د خلکو پزلونو کې د خلکو فوکوډونو کې د خلکو پسینو کې د خلکو په کتابونو کاپو کې مقصد دا دی لا عسر الرجل يواصتو پس هیغا هغه سړی چې الله هغه مالن چور کړی هغه له مال مالن کې تنوین دل تعظیم الله غل مال ور کړی فصلته وعلى حلقتي فلا ها توفیقی ور کړی غل را فصلته نو توفیقی ور کړی غل را په سبانه وعلى حلقتي په خرچ کولو مال باندې حلکت په مان دد خرچ کولو سره الک سورت البلد کے دازے احلق تو مال لبذا خرچ کما مال دے احلق تو خرچ میک مال دے فصلت نو توفیق ور کی اگر اللہ علی حلکتی پ خرچ کورلو د دې مال باندې فل حق پ ددن دن پر کار کې فل حق د دن کې حق قران حق توحید وَأَنَّا أَكْسَرَهُمْ لِلْحَقِ کارون او بیشک زیاد ده خلقنا ده توحید ده پارا لِلْحَقِ د قرآن ده پارا کاریون بدگنگیری مومنون کی رازی حق و بالحق او بیان که یو بلتا دکرکیدو بیان که یو بلتا حق ده قرآن زاد المسیر د حق مانا کری قرآن حق مانا توحیده امل خرج کې چې په کمځه کې توحید کمځه نه خوريږي د خلکو عقيدي سميږي د خلکو اعمال سميږي خپل مال لوړې او په داسې ځینو په داسې خلکو یې خرج کې چې د انسان او د دې زینہ د دې ادارې نه قران خوريږي توحید هم خوريږي د خلکو عقيدي سميږي دا, دا سیم مال ته پس خیګا روړ آی اول خمال ملاو دی خچالا او مالم خرڅکین په پچو یو کې په مدرسو ورکوما په کومه مدرسې ورکی کمزه کې ورکی څنګه پکې د قران نومشتا نه پکې د توحید نومشتا اسب الصف او صغد او قانون چداو پلانې دي تخپل مال تا کته زما مال په کمزه باندې لګي وروړه منله په کار دادې تخپل مالونه په داسې زوینو باندې اولګو فی علا هلاکتی فی الحق په قران باندې چې توفیق ورکڑی غلر الله علا حلکتی په خرچ کولو دو دیمال فی الحق په قرآن کی پا فی توحید کی حق توحید وانا اکسرهم للحق کاریون زیاد خلقنا د قرآن دو پارابت گنگیری نو چه خلق بد گنی نو تو بد مگنا تا پاغیبانی مال لگوا تا پاغیبانی خرچ کوا چې توحید خلقو تو رسیگی د کم کې توحید او قرآن آغا وی آغا جاکی دائی مال نا لگه وی مدرسه خون نه دا کنه مدرسه آغا تاوی چپا آغا لس جر بکی یا پا لس کنا لکی یا پا جر باتو که مدرسه یو کمریو و بلدنگو نی اگر کد توحید آواز پکنی اگر کد قرآن آواز پکنی ایم یو زید یو خیم دا یو جونګل دا یو شال داګ دا د اغه زین توحید او سنت مخلوق ته رسیدي اقزه بانی ور کمال اغه چاته او پسخه ک چمال ملاو دے او توفیق ملاو دے په قران او په توحید په مال خرچ کولو کې موږ د خلقو ته ګډ پلان ځکه لاس تکور کړی پلان ځکه پینځه دا کاور کړی او چکم ځکه زمنګ د قران ختمونو یادته ک زمنګ ک لس پروګرامي یا دو تک زمین زورتو نئی ده توحید ده سنت دا تولبای شاگردان دک ده یورو پی نور کئی منگو زمارد لا پاک خلکو پیسې پیسی پاگ زینو لکئی چه ده چا خوخ ہے چا مال خوخ شنو آلگئی ور جولن دویم اغا چا تاو پسخی گا آتاو اللہ الحکمتا چور کلی اغا تا لا علم د دین حکم پویا پو قرآن باندی ومیوت الحکمتا فقط اوتی آخیرن کسی را پاخره کې راځي علم دو قران ال مدارک د حکمت معنا کوي قران حکمت قران عاصو اغه سړی ته پسې غا چې ور کړی الله علم دو قران الحکمت والعلم والعمل والبیان علم دو قران عمل دو قران بیان دو قران او وایې کوي بهانو فیصله کوي پای قران باندې د خلقو دا موافق فیصله کوي او يعلمها او تعلیم مورکې د دې قران خلقو تا را شیخ خلق ما خپلم دا کتاب ذکرې دې تاسو تهیم خیمه زمنګ چکم شاګردان دي الحمدلله اگر ډیر خسته طریقې باندې قران درس کوي نورو شاگردانو ته مخبري ګو ګورو وینو او ورو ته کلی د لار شو اگر چاغي خبر نه موږ ته پوسول د جستا شاګرد ده اوخه کار کوي فلاني زه د حيام پلار د تیریګو یاده کلي نه سوکراشي الکه کلی کې دستا او جستا شاګرداني دي فلاني زه کی الحمد الله ډیر خکار دی دوړو زنانه او ته زی شاګرداني تعلیم د قران کوي زمنګ چ کم شاګرد او ملګری بې ابا د قران تعلیم خامخا ور کوي د قران زده او بیا چې زمانه ز د کړي ان شاء الله تعلیم خلقو وکړي متفقون علی اتفاق کړي شی بخاری غیزه بوخاری او د مسلم والمراد بالحسد علی بعضی ځان مشهور کی بیا سپری یلو قرآن کړي درس نشته د نور بیا خلکو متا خبره کوي او کامیاب هم داغه په قرآن راغلي بیا قرآن پرینو الله پاک زغلو او رسوا کی بیا ساته چا چې دا کتاب پر خوده غزلو او رسوا شوی کنا لري او زنانای و هو اي قران وي خو هغه اصل مقصد د قران توحید هغه په کینه بیانې بیا سه فایدنی شو و و هو اي تمننا مثلو چا تمنا کوي په شاند د نعمت چه اغلم دا نعمت ملاو دے او دا غ نعمت مالم ملاو شي اغلم دے او مالم ملاو شي اغلم دا نعمت الله ورکړې او دا غ سه نعمت شي ها چا سره کوم نعمت وي دا غي په شان دا نعمت من نا ورزو کي وعن بي موسى رضي الله تعالى نو قال او قال <سؤال> النبي ويلي نبي لي صلوات و سلام ما سل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كما سل غيث ارزن فكانت من قائفه طيبه قبله الماء قوم بتتل کلا او والعشب الكثير مثال داغه چله گله مالا لا پاره باندې ده هدایت او د علمنا الله چې ز په کم علم او په هدایت باندې لېګل امتا سوتا ودغه مثال څنګه دی په شانت د یو باران دی کا مسلغه سن مثال په شانت باران دی عصاب ارزان چې د باران اورسيږي یو زمکه تا اورسيږي یو زمکه تا اووريږي پاغز مکه نو د اغز مکه د فېدی فېتبار اغز مکه سوی سي شي دري سي شي د اغز مکه ا باران پټول زمکو ورېدا خو بازي عسا دسي فکانت من ها طوايفه نوی بازی د دزمن کې تو پهتون ی سا دزمو کې داسې تو بهتونښسته یسا د ځمه کې ډیرره مزداره خواګی توی بهتون مضداره قبل لتل مع چې قبولو کې اوبو لره اوبه واخلی او به جب کې او بهجزذب کې فام به تتل کالهول عشبل کكثيریر او زرغون کې دا غزمکه واخه ولعشبل کثیر او شین کې ډېر وټوکي وټوکي زرغون کې دا غزمکه واخه ولعشبل کثیر او شین کې ډېر واخ شین کې وکانه منها اجادبو امسکتل ما فنفعل الله به الناس دویم بازي دا غزمکه نه اجادبو بازي دا غزم منکي نه دا سيزمنکي چاغه اجاد بوکلکي غير زرخيزي ها اجاد بوکلکي يعني غير آباداي هم سكتل ما چې بندي کي و بولرا ها ز د ډندونو په شکل باندې او په بندي کړي يا ها د ډندونو حضورونو په شکلوب جم فَنَفَعَ اللهُ بِهَنَا نَفَعَ رَسُولُ اللهِ پاغبا نخل کو ته داغه دندونو نا فشریبو منها نڅکی خلک داغه دندونکو وب وساقاو فلمسکی وساقاو اسواریم سیراب کوي زناور او خلکم سیراب کوي پای وب باندي وزرعو او پسونو تم داغینو بور کوي یوی صدا سزممکه ده چاغ ډیره مضده ځمکه ده چې نو شي په باران بانې واښ اوشن کې زرخیر شي س شيسته او بعض دا سزممکه چا غ غیرې آباد د زرخې ځنی او بره منې شي پایې کې د حوزونو په شکل د ډډونو په شکلبانې نوفیده الله پاغې ابو سره خلکو ته رس دغه ډډو کونا پهلیسکې زننا وړ مو ب او فونه هم دغېنو ب کوي جننیټې لګولی پمپونې لګلی او د هغې ظم ک بکې ډډونونه وا سا به کو فتن من وخوره او ی وي ساعت د زمن کې داسې او رسسیږي ی یس د ځم کې د دینا او خاببلې ته باران ان نه ما هی قییانون چاغوي هموا هموار داسې هم وا ځمه کوېله ان چن ای ساره یو بولرا نه بندي وبد حزن په شکل ولا تم بتو كلا ان او نظر غني وخول را ان تو کوي وخول را فذلك مثل من ففقها في دين الله لدا مثال دا چې دا په شي په دين د الله کې داول دوه قسم ازمن کې دا غا مثال نه چې د الله دین زده کوي ونفعه ما بعث الله به او نفور کئی پاغ او چکم سیزبانی زالا نفعه او نفعهو او فیده رسی بنده تا پاغ سبانی چلی گلی مالالاللہ الله بانی باندې کم سیزبانی زال لارا لی گلیم نو پاغی فیده خلکو تا رسی نو پخپلم پوشی و علما نورم پویا کئی اول دوه قسمه چی دیزم کئی چا وا خمزر غونې او خيستا زر غونيم کي او بل نو دارنګي اول علم چيزه باران شي قران بيان شي علم ښکار شي نو باز خد کا علم زدكي په خپل او په خپل عمل کي مراولي نو نور خلکو لفيدم ور کي او په خپلم فيدمندي په خپلم سکي یا پخپل ځان کې اړه علم جمع کین او خلقت فایده حاصل ای ومصل ملم يرفا بذلک راسن او صفات دا چا چنه پورته کوي په دې سر نه پورته کوي په دې سر چې زما په دعوت سر پورته نکی او زما خبره ته توجه ونکی دا عالم بیان ته توجه ونکی ولم یقبل الله الذي ارسلت به او قبول نکه هدایت د الله چز زده لګریم الله پاغه بانی ز الله پاغه د لګریم هغه هدایت قبول نکی نو دغه مثال په شان د یو میدان د هموار چنه زرغونه کئ او نو بو جمع کئ سفیده نور نو دغه بنده مثال ته داسې زمون کړي چنه خپل او بو جمع کئ زرغونه کئ او نبل فیدور کئ یو مال زمون وعن سالم نسات یعنی خپل علم وکا خپل په اعمال وکا ځان له وباره ورکا ځان په سیراب کا خلق په سیراب کا خلق ته رون او روبا سا دانه چې خپل مقصد دې خپله فایده حاصله دا غینا ها ګټي خوريسکي او بلې زممل بیا په خالصه ما عزت نه کی بیا ب چاندنه را کی وان سالم نسادر رضی الله تعالی عنہ ان رسول دی مدرسو په وجه اکثر خلکو حق پټ دی وی بیا د سرمنې ها نه راکې بیا زکاتونه خلک نه راکې بیا بدانه کې دا نه وی کما دین د الله بیان ک الله ما باندې خپل نه متونو کی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام او حضرت رضی الله تعالی عنہ تا پو والله قسم بالله یا علی لی ایہدی اللہ بک رجل واحدا ہدایت د الله پتا سره لار سمول د الله پتا سره سړی یو تا استف زریه چې تا پزریه الله چاته ہدایتو کی خیر الکا من ایکون لگا همرونا ودا غور دی استاد 파ردین چې شی استاد 파را سرو خان د سرو خاانو مووجودې دل پاهو کې دا ډیر ووي سړیو عشره په ماللونو د عربو کې سرو خاانو چې دا به چاسرو چا سرو ن به ډیرې زتمنو آب مالدارو نو بیا ل السلام حضرت علی ته یاې چې ستا په ذریله چاته یو کستا کی دا هدایت وږي نو دا ستا د پااره د سرو خاانو او کار دے منګم وایو او زنانو او نارینو چې یو مسله ده یو کستو خو دلا او هغه په الله سم کو سم شیا سم نشو وهدا ته اغه ته اورساو یوسی ده او تو سیم مسله ده او تو بیان کلا لودا ستاد ټول دنیا د مالونو د دولتونو نه به تر دی متفقنه له ملوه من له په پکار د کده خریه کو د سپه من دن سکو دله خسرفه پیسې په کار دا خوراک چې ګېډه ملای او هي شوشتګي او غاری کې ګرځي دې دی سکه یي مسله او خلک یې خیال ساتي او مزه کوي وعن عبد الله ابن عامر ابن رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغه اني ولوايا اورسوي زمانہ اگر که یو یاد تولې نیوي عن بنی اسرائیل او بیانو که دو بنی اسائیلو نا و حدیسو و حد بنی اسائیل او دو بنی اسائیلو خبری بیانوی بیانو, بیانو که دو خبرو دو بنی اسائیلو و حرج او پدی کسو گنا نشتا و من کازابا علی متعمدن او چاچه درو جلکو پا مابانی پا قصبانده چاچه چې د ځانب همما د درو جوړ کو او ما ته هغې نسبت کوي نو فیت ته مقعده مقع د نو د ځان د پارې جانم کې ځې جوړکوو نو ځې جوړکوو ځان ل پور کې د جاننم رووال البخاریو پو شو نو ځان د جااننم کې ځې جوړه سو جوړئ د د زانه د ځانه مسله کې ځان نه چې خبره کې جاهننم کې ځان د ځې ته او د بنی اسرائیل خبره کوي یعنی کم ریواض چې دکاب احبار یا بل ها دبل چاپ واسطه مغته د بنی اسرائیل نور رسیدلی نو کاغذ او قران او د حدیثو اصولونو مخاليف وي نو دا غیر ردبکه دا غیر غرزول پکاردي او کومي خبره چې د ابن اسائیلو طرف له موږ ته را رسیدلې او د قران او د سنت مخاليف نيوي نو دا غي تصدیق وکار کار ها دا نه چا نارथिक شو ها نو ځکه وای دا یې خبره کوي خو چې برابرې و نبی ورره را ان رسول الله صلی الله علیه وسلم من سلكا نبی علیہ السلام من سلكه طریقا سوچ لال په اولاد د دین باندې یلتم از علمه چدل تای پالار کېلم سوچ په یو لار ده لمبا روان شو پای کې شوق او مینا دخل کو د طلب د علم پیدا کئ او د علم پالار په سر روان ده نو آسان وب کې الله د تلار جنت تا علم لزي زنانزي یو کور تا چې د علم ز کومه یا زنانز د کئ ز ارېډواني پیدا کړي ام پی تریاني چې دینه قران ز د کومه بعضې داسې یو زنناانه وه زمونګه چم اللہ کی آغا آغا اللہ له کې الله هغه مقام خسته کې مشره زنناانه غې بر چې کله ستادر شروع شو نوزاغه ټیپ او ریو زه په دواهطرریقه نه خکل کوم چې د ټپ نه منږته قیده میلا شو د ټیپ نه منږته قرآ میلا شومونږ ته مسائل میلا شوغ لار د دین طلب گئی نوسه حال الله له طرریخ نر جننا وا آسان بکي الله تعالی جنت تا علم او اصل علم دو قران او دو سنت دي ګوره اځانه چته نوړو علوم مبتلاي او قران دي پري خو دا قران ټول مرددي قران پاتي احاديث پاتي نو بیا نوړو علم لاسه फायदा شوروړه وعنو او نقل دا ابو هرره رضی الله تعالی عنہ نه ځنومدار انګي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا من دا الہ دن کان له ګره په خواچې د زنانو په قران زده ک په کومه طریقې چې منګي پاکه طریقې به زده کاوه نو غیر ډیر کار کړې لري پاکلو کې ډیر کار یې کړې دی او کوي اوسم ها اگر چې زوری شي نور د شاګردانی او چې کم پکې دا بازيدا شي دا پکې من قران ته ضرورت نشي درجو له ضرورت کتابونه ویل غوړي دا غیر بیا کار پاتې لري زنانو ډوره وختونه نه یې زبر بار بار ویم چې تاو ته تا کتابونه شروع کوو اته لس کال په هغه باندې یالمي ها اوبیا باز به کې لایب کوي نو واته کاله په يبزونو نو چې فلدی کوړه لاله شو ناغه حفظ بیا پرېري هغه بچی ما شومانې کارونه یې نه قران اکثره یې شی بیا نو لوغت الجماع اصل مقصد ته پاتیا حدیث او پدی باندې بیا ختای نو بزګي خو بیا څوک کتابونه وینا لو بیا ویره مدرسہ جوړوم چې زبې کې کتابونه نو کتابونه هم ته ونی شو قران هم ته پاتې شي قران لزور ورکه چې په قران په کومه طریقه مونږ دی د دې طریقې باندې د الله کتاب زده کوي د خلکو ته ورسوي هم زده کوي په کتابونه په قواعد باندې ځان خبر کوي من دا الہ دنا چا چ داوت ورکو په تربد هداه چاچ دعوت تورکو په طرف د هدایت او د خیر په عمل د انبیای داو تورکو پاکی دی د انبیای له مسلمانې داو تورکو هدایت ګور قران کمل لا او من احسنو احسن قولا ممن دعا الى الله مګ ګوروډا دویاں نمی خور لی ومن احسن قولا من من الله الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین سوک دیر دیر خیستا پوینا کې دا چانا چا اغا دعوت رکی دا ایتا اغا دعوت رکی دا اللہ کتاب تا من د الہ ودن چې چش دعوت ورکو یو سمیلارتا او ودن حقرانو کونه قل هو ودن و یا هدایت دی و موعظه قران د هدایت کتاب نو هدل للمتقین قران هدایت ته نو د قران ته دا دعوت پېش کو دی قرآن تے خلق رو بالا اولو یو وینا خیستا وینا دا چا دا چا دا کتاب ته خلق را بلی ومن احسن قولا من من دعا الله الى کتاب الله الى توحید اللہ نو کانا لو من الاجر مثل اجور من تبعہو نو کینگی دا دا پارا دا اجرنونا کینگی دا دا پارا دا اجرونو دو سوابونونه پشان د چا کېږي د دپاره اجر او سواب پشاند د اغ چا چېڅه د تاببیدار پهشان ته د اجرونو د سوابو د چا تا بیاو چې تاببیداری کړي د د د د پاه به د آې کسانوم اجر او سواببي سومونه چې د تاببیدار ووي لا یا نو قسو ځالې کمی نو جوړې هم شي او دغه د سوابو دغې نهشي یار دغې په سوابو کې بهسه کامیران نه شي چ څوک یو نیک عمل کوي نو سوگ دا دا دا چا څوک دا غتابه د ارضي نو دا غټولو اجر غته ملاويږي اچا چا ته بیا دادی کړي دا غې نه به کمیون شي هغه د بخپل پر اجر او دا غې اجر هغه چا ته ملاويږي چې چا غې ته داوت پيش کړي ایزو زوز لګایما قران او حدیث بیانوما نو چ څوک په دې باندې زمانه نزدک لو کی عمل په کې لو سواب څورا ثواب د هغه عاملینو د چ په دی عمل کوي هغه ته میلاو دی او دا هغه چې زمانه زده کوي او عمل وکونماتم دا هغه اجر میلاو دی خپلم دی او دا هغه مده سوله لري اجر دا رنگ ته بیانې نو تا تم اجر دے د هغه خلکو اجر تا تاسو میلاوي کی چستا نه زده کوي او لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا کمنکی داغه د اجر نو دو ثوابونو دا غیناسه شی او مسلمان وعنو نقل د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قال او یقال به رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات ابن ادم من قتامو للامن ثلاث کلا چ مرشی اولاد ادم علی سلام او ان قتامن قتی ختم شی عمل دا دنیا نا الا من سلاسن مگر در قسم عمل دا دنیا کی پاتشی ثواب دا ختم شی دنه کو اعمال او خیراتونو نہ منقتی شی مگر دی صفاتونو والا هغه ہمیشہ ختم نه یو صدقه جاریه دی یو صدقه جاریه دا هغه ہمیشہ د پس رواني داغي ثواب لکه یو زید وقف کده مدرسې د پاړه زید وقف کده مقبرې د پاړه زید وقف کو د کوي د پاړه دا رنګ جوړول د جمعه شو جوړول د مسافر د پاړه شو یو او هغه د وقف ک نو غا صدقه چې پاغه سورخه لامل ک او علم ین تفعه به یا علم چې فذر رسول شي پاغه باندې فیدا رسولی شپاره خلکو تا یا غ علم نافع غ علم چې نافی ستان خلقو سره علم حاصل کړې دې او ستان وروسته پاره خلقو فایده حاصلې نو تا کتابونه لیکلې یاره نه خلص دکلکې تاو ته قران او سنت خو دې واغ نورو ته غی دا غي ثواب هم ته ملایوي او دریم اوولدن صالحین یا غه بچې نیکه داسه نیک بچه یا دوعو چو دعا دو غالی لہو ده ده مورو پلار ده پارا خو حداسه کار مکوا چه سبب ده دعا نمونکن نیشینا داسه اولاد چه دعا غالی کورا کرو حانی اولادوی که جسمانی اولادوی اول دن یا بچی نیک چه دعا غالی ده مورو پلار ده پارا لو دادری قسمت داسه خوی ندیم دا سه صدقې دي چې دا با په مرد باندې نه ختميږي هغه علم دي لران چا د دا یو زيدي وقف کړې دی د یو جماعت مدرسې زو پاړه د یو مسافرود پاړه یا بچې نیک علم رواهم مسلمون الله زمنګ نه دا زونو دنیا نه رستو پاتې کی زمنګ اولاد دی الله زمون نه رستو پاتې کی ها زمنګا اولا زمون روحانی بچی شاگردان پاتګي علم دي پاتې کی وعن نقل دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا قالا وسمعت رسول الله ما ده نبي عليه صلوات و سلام نا ور دي یقول چوي الدنیا ملعونۃ ملعون ما فيها دنیا لرداد الله نا لعنت ما لر نا لریواله د الله نا دنیا چه دا ملعونتن مبغوزتن عندهو دنیا بغس کرشوه دا د دا اللہ ده دی دنیا سره مبغوز دا پنیز دا اللہ نو چه کم شه دا اللہ پنیز ملعون دے لردے دا الله نا اللہ پہ نحاس یا چه کم یو شه د الله پنیز بانی مبغوز دی نو دے دا غیصر دے رمینکے ملعون ما فیها او مبغوز ده هغه چې په دې دنیا کې دي ګور ده ورته تصرف کول د انسان اوړدل د انسان د دنیا د سيزونو نه او توجه کول د اخر سيزونو ته دا ډېر بهتر دي د شاواتو د دنیا نه د لذتونو د دنیا نه د خواشاتو د دنیا نه ځان لرې ا ذکر الله الا ذکر الله مگر ذکر الله ملعون ما فيها الا ذکر الله وما و الله ذکر الله هغه ملعون دي ټول دنیا چې د الله د رحمت نه لري دا او ملعون دي چې په دنیا کې دي مال او دولتونه غم ټول دا الله نه لري د رحمت نه الا ذکر الله مگر ذکر دا اللہ دا نه ن نه نده اولوی ذکر آغا دا اللہ کتاب او انا نحنو نزلن ذکرا و انا له ذکر دا اللہ دا کتاب یا ہم ذکرونا وما وعلا ہو اواغا چھ اواغا سی زنا چھا لا وسر من کئی وما وعلا ہو اواغا سی زنا چھ نیک عملنا چھا لا وسر من چکم س سره د الله منی اطاعت الله ته بداری د الله نیکدا او عالم او عالم هغه عالم چې حق پر سوی دان چې عالم خو يهودو کې او عالم خو هدا علم طلبګار دے عالم دے طالب دے علم دے او متعلمن یا عالم اوس د كون کې طالب العلم وقال الترمذي وقال حديث حسن هو غره عالم او طالب کی قسم نشتا اکثر خلق دې لپاره علم حاصله طالبګيري کوي زسباب علم کما زسباب یا منازره کما زسباب خلق سپور کما زسباب په مقصد د دنیاي یاد او علووي یاد د جګړوي د غنره اغه عالم نن دې چې دا غ مقصد دا وینا دا غ مقصد د الله د رضا کولو لپاره وی الا ذکر اللہ ووالا وما والاو وعالمن ومتالمن وعال تلمیزی نقال حدیث حسن وقاله وما والاو اعتوات اللہ چتاب دار دالاوی وعنان سجلانو قالا وعقالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل اللہ حتی يرجع سو جو واته ده پطالب د علم کې جزدو قران او د سنت علم زده ما یا داخې موروان شو بارو واته ده روان شو د خپل کو نه پد طالبانه جزیز د کو ما یا پد طلب چې د خلق ته نو دی په سبيل الله کې ده حتى تر دې یارجا شو واپس شوي یا سو پر چته واپس شوي نه ده نو دی په سبيل الله کې ده په سبيل الله کې او وته دا نو افیه سبحانه کی سره چې بسره کردای نا مان خرجی طالب العلم فهو افتعل البد العلم دی عالم دی ولم دی وعن بی سید خضری رضی الله تعالی عنہ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا يشبع مؤمن من خير حتی يكون منتهى الجنه چر مون مریګي او مؤمن چاې ګړ سوهښسته روایت دی چ نمېږ یو مومن ل یا شبه مومنون من خیرین چرې یو مسلمان با دې کوي نه موول نه شي چې موور ب شي و من خیرین دې کوي نه بلکې چې ژونې وي نو پهنیکو کولو به خوشاله وي چې جوندې وي نو پنی کو کولبا اټمینان حاصلې پنی کو کارونو کې به مشغولې درسونو کې د دن په کارونو کې داد مومن نخدا حتا تر دې یکون منتها هو چې شي انتها د جنت داني کې وته را وخته پوره کې د درسنه او نیکو کارونو سره به وخت پورې پی ووسوي پی ووسوي چې د اوړرسېږې جن نه ته رواهو تر میری وقالله حسن سهاسمګوره مې دل پهنیشته ده ذب بیمارم خدای ګواې چې ما بانو ډیر وخت نه تیې ما کل د در پسس درسممون یو یو ورځ دوه ها آدر سمالو گونده او که مازو گورم زان کخیم کونه خوب بس بیایم پزان قابو بونه لیده بیا با تنگ شو ما خوب بمنداده نو پاملاستمیم ایک کتاب کتیده دایو دیر دا دایو دیر خوندې الله دی زمنگ نصیب کی دی لیشبع مؤمنون سوک مؤمن چه دنه که عامن بانی مور شو نو داغده نیکیر نو وجه نده بیره بس دی مران نا نا نا نا لَی یَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ چره مول بنیش یو مؤمن د یو نیک کار نه د یو نیک اوینا نه تر دې چی شی انتہار سي دل داغه جنت رواه ترمذی وقال حدیث حسن وعن ابي عمر رضی الله تعالی عنہ ان عن رسول الله صلی الله أكبر